Бути тільки очікування смерті. Сидячи в кафе, я не переставав думати, намагаючись передбачити можливі варіанти розвитку подій. І що більше міркував, то похмурішими ставали картинки в моїй голові. Варто було заплющити очі, і я вже бачив, як до терміналу вриваються ісламісти і починають Мочити європейців. Бездіяльність у напруженому стані страшна штук. Тож хвилювання погнало мене назад до зали відльотів. О першій пополудні оголосили початок реєстрації на рейс Єгіптаїр до Дамаска. І тоді я вирішив, що мушу спробувати. Надавши обличчю найбільш розслабленого і самовпевненого виразу, на який тільки був здатен, я прилаштувався в кінці черги, що впиралася в металошук. Посуваючись, крадькома, спостерігав за людьми, що проходили пост. Несподівано второпав, що пасажири пред'являють солдатам абсолютно різні документи. Хтось показує роздрукований і затертий електронний квиток, інший надає білет на фірмовому бланку туристичної кампанії, Річ у тім, що в електронних квитків паперовий білет більш не є офіційним документом. Це лише папірець із нагадуванням про дату та час виліту. Він може бути виписаний навіть від руки, це не має значення. Головне, щоб ваше ім'я було внесене до електронного списку, за яким і відбувається реєстрація на рейс. У солдатів ніяких електронних списків не було, вони не мали з чим звіряти прізвище пасажирів, відтак доводилось обходитися тим, що пред'являли самі мандрі. А тепер гляньте на електронний квиток. Навіть мені, доволі досвідченому літуну, не зразу вдається знайти код бронювання, номери рейсів, день та години виліт. Що вже й казати про молодого єгипетського солдафона, який, якщо й літав, то тільки на транспортних Геркулес s 130 І тоді я зрозумів, що в мене є шанс. Підійшов до рамки металошукача, широко посміхнувся, як кіт перед холодильником. Хай! Вердую флай, спитав ломаний англійською солдат, стомлено зирячи повз мене. Дамаск, відповідає, ось мій квиток. Ти цю роздруківку де вказано, що я справді лечу до Дамаска. Тільки не сьогодні, а завтра о такій же годині. Єгиптянин спробував розібратися в навалі скорочень та химерних цифр електронного білета. Прокашлявся. Вандуюфлай, флай. Уже почалась посадка. Я показую рукою за спину, напрямку екрану зі списком рейсів, що відлітають. А в самого серце завмирає. Кров припиняє бігти по венах. Солдат покосився на табло, побачив напис МС-721 «Дамаскус», кивнув і тицнув мені роздруківку. «Проходь!» І я проскочив до зали реєстрації, ховаючи посмішку за кулаком. Стосовно того, що робити далі, сумнівів у мене не було. Підійшов до стійки, де тривала реєстрація на рейс до Дамаска, і став чекати. Пасажири підходили, здавали багаж, забирали посадочні талони і йшли. Я стояв і вичікував. Небавом реєстрація добігла кінця. Табло над стійкою погасло, і настав найголовніший момент. Якщо місць немає, мені кердик. Ще вчора всі місця на цей рейс були продані, проте лишалась надія, що хтось із пасажирів не з'явиться. Зовсім... Крихітна надія, зважаючи на те, що коїться в Каїрі, але я підступив до працівниці Егіпт-Айр, яка працювала за стій. Є вільні місця на рейск до Дамаска. Часу на розшаркування не було. Дівчина зиркнула на монітор і сказала «Так, хтось один не прийшов. У нас є вільне місце, що? У мене квиток на завтрашній рейс. Викладаю перед нею електронний квиток на 4 лютого». Я ледве вирвався з міста і не маю бажання лишатися на ніч в аеропорту. Чи не могли б ви посадити мене на цей літак?» Єптянка забрала роздруківку і покликала старшого менеджера. Вони перекинулись кількома словами, після чого дівчина відповіла коротким ствердним кивком. «Дякую!» – проспівав я, скидаючи на плічник на конвейер. «За кілька секунд у мене на руках був довгастий посадочний талончик. Ось так просто. Трохи нахабності, знання англійської мови, і я вилітаю з Каїра на день раніше. Поспішаючи на посадку, міркував не про те, як мені пощастило. Згадувати те, чому став свідком у Каїрі, не хотілося. В голові вертілася дзигою інша потішна думка – «Можна битися об заклад, я єдиний у світі мандрівник, який проїхав увесь Єгипет, включно з Азами західної пустелі, відвідав усі відкриті для глядин давньої гипетські храми вздовж Нілу, але при цьому не побував на пірамідах». Вєрус сміявся. «Це дійсно було кумедно, як найбільш попсований сайт Єгипту – я залишав піраміди на кінець мандрівки. Думав, вони нікуди не дінуться. Ага. Спустившись до аеропортового автобуса, я не поспішав заходити всередину. Чекав, поки підтягнуться інші пасажири. Роздивлявся лікарю. Це четверта річ на світі, на яку я можу дивитися вічно. Перші три. Вогонь, вода, що лється, і люди, які працюють, а тоді звів очі, підморгнув в розпеченому післяобідньому небу ціною твоє почуття гумору, але це не зовсім те, що я просив на